Oh, oh, oh. Fredagsfrallan, morgon till talkshow med Janne och Johanna Lind i FN. God morgon, god morgon, god morgon och välkomna till Fredagsfrallan. God morgon, Johanna. God morgon. Oh, vilka bra höjder jag har. Hör du, du mig? Ja. Ja, jag tror jag hör dig. Ja, Eller ja. det vet inte hundar förresten? Jag prova att du ska prata. Uh, uh, uh, uh. Jo, bra. <laughs> ja, åh, åh, Ja, det hörs, ja mm. uh, bra. Uh, oh, Första fredan i juni Ja Sommarmånad Ja, äntligen, som du har läggt Hundra dagar nu sen Ja, är det liksom så, du är ju inte gett, riktigt så. dig själv aj, aj. När det inte är sommar mm. du, idag har Nu vi, vi har vi har ju alltid viktiga program men idag Absolut ett, ett ganska viktigt program ja. Eller ganska, Det är bra att det är ganska viktigt Då får ni själv väga in vad det är uh, Ett intressant program Ett... ett, ett, ett uh, ett äh, jobbigt, men spännande, intressant, äh, mm. kanske informativt, tankeväckande, allt vad det kan vara. Precis som fredagsfrågan brukar vara. Ska vara. Mm. Men faktum är att jag tänkte faktiskt börja med något sorgligt också. Mm. Äh, för under många år så hade vi ju äh, en redaktör från ifrån Mjölby som vi ringde till på månaderna, eller som ringde upp oss och berättade om hur det var i den stora världen utanför somen äh, och eh, Anders Jakobsson. Jakob, en, en mycket välkänd profil. Eh, gammal journalist. Eller journalist, en riktigt trevlig. Och tyvärr så hastigt eh, så gick han bort i veckan 74 år gammal. Mm. Eh, jätte, jättesorgligt. Men eh, det kom jätteplötsligt för ja, det förlätt, kom bara, mm. ja, Så, så att, eh, vi pratade inte så mycket mer om det. det. var tråkigt idag. Ja, men jag tänkte, jag ska spela den här fina sången för Jakob. Wherever he is. P.I.S. Somliga säger Vi lever i evighet Döden är det sannaste Som de vet Andra säger lycka Finns i ett ögonblick Fast de aldrig har i fött Det de fick I kärlek och hat Fiende kamrat Glädje och sång Tar vi ett kort och barnen i sommartid Där hon dansar Där vi dansar En stund på jorden Escuchas el del Viernes. What? Du lyssnar på fredags Ja, det gör det. Johanna, vet du vem som har namns där idag? Nej, inte, Nani. Det är lite roligt för. Jo, får gissa, gissa, gissa, gunn. Nej, fel. Men du har, du vann ett kylskåp. Var det, vidare. Ja, var det gun och gun? Eller gå? Ah. Uh, nej, nej, vad heter um, Rutger. det? Ruttger. Ah. Men, men, uh, Roger också. Just det, ja. det har vi ju. Honom, ja, känner, ja, vi ja, honom känner vi allihopa. Gamla mm. Roger. Men, temadagarna. Ja, men, men, uh, temadagarna. Ah, men oh, de är lite. Vad det. du undrar. Ja, <laughs> ja det så, brukar vara spännvidd ja, mellan ja, ämnena. Mm. Uh, idag är internationella artrosdagen. Ah. Oh. Och vet du, jag har ju artros. självklart har jag det. Jag har ja, men ju allt. den listan över sjukdomar du inte har, den är väldigt kort. Den är så ja. kort, så jag tror inte den finns. Nej, nej, jag säger att jag har alla, utom skurknän. men det har jag förstått det till. Ja. Jag har inte sån, så. nej, men, mm. men, men, däremot så. så jag, artros har du ju, ja? och var sitter din Atros då? sitter ju ja. Varför och, har du fått det då? Jo, ja, det har jag vetat. Det är väldigt tungt och jävlig. Okay. Så. Men, men däremot så har jag Sen, nu är det kanske två år Så dricker jag varje morgon Gelatin Just det, ja. det tycker jag låter så äckligt Ja det är ganska mm. äckligt Men det gör att det har gjort från att jag inte har kunnat springa Till att jag faktiskt kan springa gånger Det är ett par fantastiskt i mm. veckan. Ja, det, var det. Så det var det, då fick du det, det tipset Och då har ni tänkt oh vilken bra huskur då gör ni det på eget bevåg. Bara så ni vet det. För jag har ingen... Men ju... alltså kan man ju gå in till Malin på Måbettra. Kan hon hålla Malin här? Ja, ja, ja, ja. Med akrämer och ja, just det. Ja. det. Och, Då fanns det något annat som, som löste sig bättre i vatten. Ja, hon hade ju ett tips. Hon rekommenderade ju ja. inte det här gelatinen. Hon hade Nej. en bättre grej. Så ja, gå in till Malin om man har trås. 999 och minst det... kostar 1790. Nej, eller så kanske man vill ha någonting som inte är så djurigt. Nej, just det. Veganskt whatever. Är det, ja, är det djurigt? Ja, okej. Okay. Gelatiner är ju säkert där. Det. det är ja, det. klöv, eller mule ja. ut Slur, om du, slurpar om i det var. Jag är inte intresserad av det här. Så hör av dig till någon annan. <laughs> ja, <laughs> men du, någon mer ja, expermät. Alltså, sen, sen är det, alltså, man, det, man kan ju göra så rolig över det här. Men, men idag är det internationella dagen för ätstörningar. Ja, det är gräsligt. Det, det, är det är faktiskt hemskt. Mm. Och, och jag vet, det där, jag tycker jag, jag blir så upprörd över det där. Just mm. med, med Ohälsa om ätstörningar. Mm. Alltså att det verkar öka. Men vet du vad jag tror att det har att göra med? Alltså, det är klart att det finns en massa andra saker. Berätta. Men jag tror, att, jag tror att vi lever i ett samhälle där det handlar väldigt mycket om me, my and myself. Mm. Alltså, man, man är väldigt inåt sådär. Och då tänker jag så att man mår, Det var det var en det farmer som tips om det. Att om man mår riktigt dåligt så, så gå ut och hjälp någon. Ja, fint. Alltså, vänd mm. dig utifrån mm. dig själv. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, jag ber om ursäkt för det. Det var kanske bara klumpt. Men, men, det är inte. väl alltid bra att gå och hjälpa någon. Jo, jo. Det kan man göra. Ja, ja. Men jag tror det kan vara svårt när ja. man, om man mår dåligt själv. Absolut. Det är det. Och, och, och, och det är klart att stänga av alla sådana här push och sånt. Det är det första mm. man kan göra. Jag har jag. en annan grej. För jag ja. jag lyssnade ja. på i förra fredagen så hade vi... Inom jobbigt så lyssnar jag på en som är chef för barn- och ungdomshälsan i Jönköpings län. och pratar vi så. bland annat om att och att det ökar lite grann. För sånt går jag lite upp och ner, den psykiska ohälsan bland unga. te sig på olika sätt. Men då pratar hon om om ödlan i huvudet. Så de pratar med alla sina okay. eh, barn och unga som de får kontakt med. Hon okay. sa att det här är något som alla, alla borde liksom tänka på. Det skulle vara också uh -huh. pratas om i skolorna. Och då hade vi såg en bild på en ungdom som hade en, en ödla i huvudet. Och så ah, sa hon okay. så här, alla människor har en ödla i huvudet. Och den här ödlan säger inte snälla saker. Det är den här ödlan som liksom säger att ah, men du duger inte. Ah, eller inte ska så. du prova det. Du kan inte. Om du gör det så kommer folk skratta åt dig. Och de bara bekräftar de här ängsligheter man har. Och, ah. och den här ödlan är väldigt duktig på att sätta ord på just det där som är liksom känsligt okay. hos dig. Och, och hos dem får man hjälp med att hur man inte ska lyssna på den där ödlan. Ah. Och, och så olika metodiker ja, för det okej, liksom. Ja. Men just att liksom, den här bilden var så, så här, var visuellt. Att man har ja. den här ödlan i huvudet som sitter och så här viskar de här elaka ja. sakerna. Och hur man inte ska lyssna på den där ödlan. Ja, spännande. Mm. Ja. Tyckte jag var lite så här, ja. Lätt, enkelt. Så ja. när man blir så här tvivlande så bara, ska man inte ja. lyssna på den där ja. ödlan? Don't listen to the lizard Ja precis. Som säger ja. på engelska. Mm. Alltså. Ah, Gud, du ser inte. internationell. <laughs> ja, Var bra att du tog och, det på engelska. Och, och, ja. Apropå internationell så är det inte bara internationella ätstörningsdagen utan man kan välja det också internationella Ja, alltså att, men du, Jag har alltså, en sån ja. rolig grej att berätta om donats. Hinner vi den två minuter? Nu kanske jag outar ett bekantskapsfart men jag säger inte några namn. Nej. Men det är några Nej. min mina som ja. kommer från bokstång från början. Kan, Någonting med saker att göra. Länska det. Det här är så... Där, ja, och det här det är preskriberat ja, men det här är ja. så roligt det här var ju för många år sedan då var de här två i Italien för att mannen där skulle kolla på Speedway eller Formette eller och då ja, var, var vet där och den här kvinnan då var hon gravid ja. Bå, stor liksom ja. och de sitter i hotellbaren och, och så nu kommer jag säga det snart, och så, så säger hon så här: vill du gå och köpa mig eller liksom gå och hämta nötter jag vill ha nötter ja, det det. Ja. han har fixat så han går ja. till baren och bara beställer liksom nötter och då han bara tittar på honom här, när han ska ha sina när han beställer nötter ja. han bara, men var då liksom, en bar liksom, jag dricker öl min fru kan vi få nötter liksom. och då säger han så här liksom, bara för att reaktionen är så här ja. liksom, han bara ja men min fru är gravid och de bara aha och så går han och sätter sig och så tar det tid och det tar tid Sen till slut kommer de med ett fat den har skett typ med nio mm. munkar <går> då har ju beställt donuts istället för pinats <går> <laughs> det Och fungerande. den här fru då bara Alltså jag kände mig lite tjock innan Men när jag får ett fat med munkar Då bara, nej men vart Penas donut <laughs> <donuts. här> ja, ja. Så det tycker jag är lite kul det var roligt. <laughs> ja, det var det faktiskt. Det var riktigt riktigt. Men lite gulligt. Så hon fick sin Men när jag muncha. tänker på det. Vad heter det? Jag, jag, jag gillar inte munka. Du gillar ju allt. Nej, jag gillar där. inte munka. Det är, är en av få saker. Är det är så konstigt. Alltså, jag vet inte riktigt vad som är grejen. Men ser så goda ut. Och, ja. och de lukter jättegott. Och så ja. bara smakar de typ ingenting. Nej, Nej det är så. Så tvättsvamp. Vardag. Hits FM. Ja, det här är ju den här lilla ingressen till där vi har någon form av vardagsbetraktelse. Mm. Och du har ju inte varit här på jättelänge. Nej, så hur är det jobbar, din tur? Jobbar och sådär röda ah. dagar. Ah. Uh, ah. Nej, men, jo, men det är min tur. Det här är jättekul. Och ah. jag, har, jag har fått liksom en, en etikett på mig hemma. Jag kommer fram att jag är tillhör en viss, en viss en viss typ sort. Typ sort av människor. Så nu ska se här efter det här programmet om folk ringer in och säger att de känner igen sig. Okay. Och det här ah. handlar om mat. Ja. <clears throat> och lite så här förknippat med matsvinnet att man inte vill slänga mat Nej. så hemma är vi ganska noga med liksom att när vi ska laga mat så försöker vi beräkna många potatisar vi som skalar och kokar och vi liksom portion, eller så här, väger upp pastan ja. så man liksom inte så här, gör det Aha, överflöd tog. och sen slänger. Ja, liksom. ja. Och till barn är vi ganska noga med liksom att, speciellt när det är gott, att ja. vräk inte på mat för sen blir det så liksom mätt mitt i och, man liksom, och sen får man slänga så ta två gånger, ta tre gånger men liksom, ja. Ja. Mm -hmm. och sen ska man ju självklart äta upp Alltså ett upp ja. det du har på tallriken, det ja, tycker jag är viktigt. Ja. Men jag har blivit upplyst om att jag aldrig att äter aldrig upp. äter upp? Och nej. du har inte ens reflekterat nej. över det? Nej, och grejen är att jag lämnar alltid... Men, ja, men det, det tror man ju inte när man ser det, man tänker det, nej, där jag, människan. Jag, jag att ju Jag gillar ju mat. Du har Jag en läm... mask jag är en mask. <laughs> jag lämnar alltid här... Ja, men det här är en liten bit potatis, en liten snutt av fisken. är ja, ja, det här med att man liksom skrapar rent och sen är det alltid lite kvar ja, för. Jag fick liksom, inte nej nej, nej! nej, Utan nej. bara sådär. Ja, och, så, och det har ju mina barn uppmärksammat mig på. Och det är ju som jätte, är ju med stora mängder. Det är liksom lite. Och så säger jag att ja, men du får också äta upp. Och det tar emot så mycket att äta upp de där sista men slattarna. Är, är det någon etikett -grej? Jag vet inte. Och att sen Rasmus till mig, och sa Rasmus Att han, inte man. Ma ja. Ja, min man. Ja. ja men det var hans mamma. Eller han bara, så det jag gjorde alltid. Mm -hmm. Så var det nog när han släckte. Och hon har också blivit lite retad för det. För då på den tiden var de väl ännu mer så här, Men bara, du, Blir du retad för det nu också? Nej ja, men jag ja. blir ja, pikad. De, ja. Jag ja, tjatar på ser, barnen, ja. ät upp mackan. Vi kan inte slänga den. Och bara, men kolla du där. Då har jag också så här. Ja, men jag lämnat Lämnar du smörgåsar också? Nej, men då, det kan vara så att jag har alltså, av en nej. bit av ost. Nej, jag vet inte. Kan inte du, du filma F fota. dig ett dygn, dina matvaror och så lägger du ut det någonstans? Ja. Så får vi se. Mm. Och det kanske inte ah. är var alltid varenda, varenda portion. Men, men ofta. Och jag tänker så här, men jag åt ju lite gröt innan jag hit. Ja, men då är det, det är en slatt kvar i den skålen? Ja, jag vet inte. Precis som att det som är i slutet inte är gott liksom. Det, det, jag undrar om det, det kanske finns en människa. Jag är vet som, inte. Jag, inte, det är jättespännande. Alltså i, i våran familj får man ju slåss om att få maten ja. för alla andra alltså. Men du kan väl komma hem, vi ska <laughs> spara mina slattar till dig. Ja, absolut. <laughs> inget får få Nej, absolut ja. inte. Ja, så sa är jag. Nu ja. får vi ja, se om någon då? ringer in och säger ja. att sån är jag med. Tack snälla. Vilken, vilken spännande. Ja, då delar vi med du, oss. Ja, verkligen. Ja. Du, du liksom ja. nu måste, jag, ni... tänk, tänk, nu måste jag. bara titta så om jag, inte ens, jag tror att han äter upp hemåt mig. Kolla. Kolla många, när jag ni är på restaurang. År. Får ni se? Ja. Fast i restaurangen något annat. Vet inte det. Ja, det då kan är. Då blir det dit. Då ska jag jätteupptäck. <laughs> ja. Smålägenhet. Ja, <laughs> fast man bara har en slott så. <laughs> ja. Du, vad äh, jag hittade äh, på tal om dagens gäst, dagens mm. ämne, så hittade jag en låt. Jag tänkte att vi skulle hitta någon form av övergång här nu. För folk ja, kanske men sitter och vad väntar spännande. på vår gäst och tänker, ska de aldrig bli klara? Och Därför tänkte jag att vi skulle prata lite Nej, jag ska. Men, men, men då hittade jag en sång av Mauro Scocco. Och så tänkte du på vår gäst? Ja, mm. ja nej, men alltså på, på det vi ska prata okay. om. Det här, för Tema. den här heter mm. När det otänkbara händer. Mm. Visst är det en spännande titel inför? Det här har jag inte Jag tror inte jag har hört den heller Den, den, är, den är Jag vill lyssna på den ja. Och, så, och så, så ser vi var det landar När det är otänkbart Som ingen människa kan förutse Jag har att gå Man får ta ett steg i sänden Vad ska man annars göra När det är otänkbara Vi hör en din Freitagsbransch. Du lyssnar på Fredagskrallen. Ja, morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8. Zoomen byggd med mig, Janne Holmbom och Johanna Lind. Och ja, vi har, ju, vi har ju som ett mål att vi faktiskt ska skapa en bättre värld innan klockan åtta. Och, och därför måste vi liksom också... Prata om sådana ämnen som faktiskt kan hjälpa andra som i liknande situationer. Eh, och framförallt ska vi försöka se om vi kan se lite ljus i alltihopa. Så vi säger varmt välkommen till Ann-Marie Ja, eh, ah, du, du, Egentligen skulle vi vilja snacka bowling med dig. Det var det det vi sa egentligen förra <laughs> ja, gånger. Precis. Vem, vem? Då kunde vi inte tro när vi hade Ann-Marie som ja. helst. Då var på telefon. Jag vet inte om du var utomlands eller om det var corona, men ja, då var det på telefon. Ja. Ja. Då hade det. vi ju ett helt Andra planer ah, för ah. Ditt, din nästa medverkan mm. i det här programmet. Men så hände någonting. Precis så Marie. Var, kan du ta, ta oss med till, till när, när livet vände? För det kan man nästan säga. Ah. Ja. Alltså en söndag morgon klockan ringer. Och man går upp. Jag hade fyra barnbarn hemma. Jag var barnvakt. Och eh, telefonen ringer strax efter halv nio. Så är det en vän till Björn då, som är med här i Spanien. Det var tre grabbar. Björn och så två till då. Min man ja precis Och en av de vännerna ringer Och säger att Björn mår inte bra Och ambulans är här Och de letar efter hans blåa kort Det är liksom bara det här som Ekar i mitt huvud Vad är hans blåa kort Han har sitt blåa kort med sig Där började det Men vad är det som har hänt Vi tror han har fått en stroke Och mycket riktigt så var det ju Men det tog väldigt lång tid Innan han kom iväg. Det tog 50 minuter ungefär innan de körde iväg med ambulansen. Och tid är ju viktigt när man får mm. en stroke. Mm. Mm. Äh, där börjar resan. Och jag följer med i telefonen hela vägen ut tills ambulansen lämnar. Mm. Och... Äh, Sen skulle de ringa tillbaka till mig och det gör de och då säger läkarna bara se till att anhörig kommer hit. Mm. Så att jag satte mig då och ringde upp min sons svärmor som jobbar med barn som mm. kunde komma och hjälpa mig för jag var ju barnvakt som sagt. var Livet rasar ju, mm. så är det ju. Det blir ju bara ett svart hål och man börjar tänka liksom. Men jag är ganska så... När det händer saker så blir jag ganska handlingskraftig. Så jag mm. satte bara igång och ringa tjufft, tjufft, köra det. Fixa biljett. Fick mm. ta på en flygbiljett måndag morgon klockan sju mm. eh, från Arlanda. Så Camilla då, som eh, var fru till han som var med, körde mm. upp mig till Arlanda för de tyckte inte jag skulle köra själv och så. Mm. så att, eh, ja, nej, men jag kom iväg och jag åkte ner och jag, det är som ett svart hål fortfarande mm. när man kommer ner. Mm. Och... <kling> Jag klarar ganska mycket spanska men just i det här läget så gör man ju inte det. Det blir ju lite jobbigt med hjärnan och så här. Och jag har ju vänner där nere som hjälpte mig. Och, eh, sen går det ganska fort. Vi får tag på en annan kompis och säga ring SOS genom länsförsäkringar. Mm -hmm. Det är ett väldigt bra tips. Mm. Där fick jag en kontakt med läkare direkt på telefonen som behärskar spanska. Och började förmedla då mm. emellan och mm. När ringer mig och jag är på sjukhuset. Jag, liksom, vi springer runt där. Ja. Och det värsta av allt är ju då när vi kommer ner. Eller när jag kommer ner. Så stänger de sjukhuset på natten. Så jag får inte träffa honom. Så vi springer där. Och letar och letar. Och, liksom, och pratar och försöker få tag på. Till slut får vi tag på en läkare. och, och ja, De ger oss inga hopp. Han är opererad i alla fall. Och, och de har gjort vad de har kunnat. Och de säger att ja, men det har gått bra så här långt. Men mm. han är inte vaken. Nej. Och gav oss inte så stora förhoppningar heller att det skulle gå bra. Mm. Så vi är där från då måndag till torsdag bestämmer vi att nej, det, mm. det är nog så mycket mer. Och vi fick inte komma in ja. på sjukhuset och träffa ja. honom så att eh, läkarna rådde oss och hem. Du fick inte komma in alls nej. under de här dagarna? Nej, nej. Varför? Det, det var corona. De stängde ja, ner helt och hållet. Det var corona. Det kom, ja, det var ju under corona. Ah, men, men sen då, för jag tänker att... Du, flög du ner själv? eller ja, hade du, du Nej flög, jag flög ner själv. Flög ner, för ni mm. har hus där nere så du är mm. bekant lite med, mm. med staden ja, och du ja, kunde bo. Ja. Du, du behöver, ja, mm. Mm. Och jag kör ju bil själv där nere och så. Så att jag, vi körde ju liksom och hade bil och, och åkte fram och tillbaka varje ja. dag i princip. Mm. Och jag, jag skulle ju lämna alla papper. Du vet som alltså ja. det, det är så mycket som händer ja. när det väl händer. Ja. Och... Men hur går dina tankar? För det här det är ju ändå dagar som mm. förflyter. Du bor i, i ert mm. hus, mm. i ett hem där nere. Mm. Mm. Björn är på sjukhus. Mm. Jättesjuk. Mm. Mm. Äh, och vad vad, vad vad tänker man? Vad, vad, <clears throat> när du går där, när du gick där själv. vad, vad... Äh, men Man är ju bara i en bubbla. Ja. Så är det ju. Mm. Och det är klart man tänker ju jättemycket. Vad kommer hända? Mm. Kommer han överleva? Mm. Hur ska det bli sen? Alltså det är ju väldigt mm. mycket de tankarna. Mm. Hur ska det här bli? Är det som liksom pragmatiska tankar? Mm. Så här lite, hur löser vi det? börjar de mm. så, Sånt här som är så mm. jobbigt att ta till när vardagen är som nu ska. Mm. De här praktiska sakerna som man mm. inte vill tänka på. För det är så tråkigt och bökigt. Mm. Och, är det de här som börjar liksom? Mm. Ja, och vi hade ju gjort ett väldigt bra innan nu då. För vi flyttade och köpte ett nytt hus och då skrev vi fullmakter till våra barn och oh, gjorde klart. allting sånt oh, klart. Okay. Mm. Men en sån enkel sak som det här med länsförsäkringar via då SOS mm. med, med det här hjälpen. Mm. Det är ju fantastiskt mm. och det vill jag verkligen förmedla. Det är det mm. första man ska göra. Ringa dig, mm. det är Köpenhamn oh. det här stället och då får man all okay. hjälp. Det är oh, fantastiskt. Wow. Då fungerar mm. Men Jag måste bara, för jag blir så, det här att det tog 50 minuter var det det blåa kortet mm. Mm. Ja. Alltså, och då tänk, jag, jag skrek man, bara i telefonen till klick. dem liksom, att åk, ja. Ja. jag kommer ner med papperen har det blåa kortet ja. han är svensk medborgare, han har passet, det ska räcka mm. kör bara liksom det var ju mm. det enda man ville ja. att han skulle åka och att det liksom... men tänk att vi har hamnat i en sån värld mm. där ambulanspersonal mm. för det måste ju vara ambulanspersonalen ja. ändå mm. Mm. ja ja det tror, jag, det tror jag inte skulle hända i Sverige fall, Nej ska det aldrig. skulle det inte nej. nej så att det var ju Det var ju tuffa dagar givetvis så ja. ändå tuffare var det att åka hem och mm. lämna honom där Ja, ja det är klart ja, Och inte veta och, och känslan var ju När man, vi fick ju till slut träffa en läkare Som kom ut och pratade med oss då ja. Och, och nej, men det var ju en svart sex Som jag så mm. att han skulle mm. komma hem där ja. mm. Så det, det är klart att det var ju tuffa dagar och när man kom hem och man väntade. Men de var väldigt duktiga på att återkoppla, ringa hela tiden. Mm. Och lovade de att de skulle ringa inom fyra timmar så gjorde de det. Ja, okay. och, ja. Så att det, det var jättebra. Men sen kommer man ju till vardagen när tiden går, han kommer hem och det, reha börjar. Och man ser liksom att ja nej, men det blir lite bättre. Mm. Mm. Men han var alldeles för dålig för att kunna komma till Jönköping då på Rehov där. Och då fick han ju vara på Cortis eh, i mm. Tranås här då. Mm. Eh, mm. Tills han pingade till då ja. för att bli så stark mm. så han skulle kunna börja träna. Ja. Mm. Och det gjorde han och... Två omgångar var han ju och tränade och så var han i Nässjö då på dagar i rehab där. Mm. Och sen efter ett år så gör man ju ett litet bokslut. Mm. Och så här blir det. det här, så räknar man med att nu blir det inte bättre. nej ah, okay. eh, Vilket fallet är nu. För nu är det ju ah. ett år och fem månader. Ah, den trettionde. Ja, maj, ja. Men jag tänker hur <coughs> hur lång tid, hur länge var han i Spanien innan han kom till Sverige? Två och en halv vecka. Två och en halv vecka. Ja. Och hur funkar det med liksom hem Flygning av en svårt sjuk... Ja, det ordnar ju försäkringsbolaget. Försäkringsbolagets ja, flyg och... Ja. Ja. Mm. Och jag tänker de här... För nu var det ju han var ju där med tre killkompisar. Mm. Och för, för tänker, det är så många. Alltså du är ju den närmaste och mm. får ta allt. Mm. Men så är det ju så många runt omkring mm. som liksom påverkas på så många olika sätt. F var de här tre killarna, på kompisar på vilka sätt var de med, de flög här, fick de något trauma jag tänker det måste ju vara en fruktansvärt chock för dem att hitta ja, kompisen och vad, mm. vad, vad, vad hände vad hände de med fick, dem? Nej men de fick nog inte något hjälp så nej. det tror jag inte att de nej och jag tror ändå vi har pratat väldigt mycket och vi mm. hördes ju väldigt mycket mm. vi skapar mm. en chatt och eh, jag förmedlade hela tiden vad som hände i den här chatten mm. till hans vänner då för mm. de har ju en här klubb tillsammans då som de har mm. spelat mycket golf mm. och så genom mm. åren och där förmedlar vi och pratar ju mycket och så här då. Men sen går ju tiden an och allt debbar ju ut. Och, mm. Ja men så är det ju med allting. Mm. Att ja. liksom det, det, det svalnar ut, liksom, ja. planar ut. Har ni eh, nu, alltså, vad fantastiskt att du delar med dig. Och nu, nu känns det så att nu har vi liksom, nu har du gått igenom den här akuta fasen. och Då, då, då har du säkert ett jävla adrenalinpåslag hela tiden sådär va? Mm. Och sen... Och sen så ser man vad som händer med Rehab och, och, och, och vad som kanske förväntas av dig och vad du inte ska göra och göra och allt vad det nu kan vara för något. Jag tror vi, vi fortsätter att prata med, med Marie, men, men vi, vi, vi andas lite. Mm. Eh, och så eh, ja så ska jag spela? Jag spelar, jag spelar den här. Den här tycker jag är fin. Det, man kan ju inte lira liksom, den. Här, ja, men den här är fin. Nu lyssnar på Ja, morgontid i Radio 2 här på Hits FM 97,8 Summen bud och Anna marie Ljunggren är gäst i studion och vi pratar om vad, vad som händer när, när, när livet vänder, när, när Björn drabbas av en massiv stroke utomlands, långt mm. borta och och det hela den här akuta fasen Där liksom ett enormt adrenalinpåslag Gör att du liksom Bara handlar och handlar mm. och, och, och, och sen kommer ni tillbaka hem och, och då börjar det nya livet Det är mm. så man kan säga Och då är det, då är det rehab så småningom Och träning och alltihopa Och, och det var väl ändå en, en period där det liksom Det kanske fanns lite hopp Eller? Ja, eller, ja. Absolut, men så fick han ju en strok till nere på Rehov, eh, okay, på okay, <clears throat> okay. och, ja, nej men Man kämpar ju ända in i det sista, men sen får man ju bokslutet då, eh, ett år efter ah. så gör de ju en bedömning av hur stor skada man har och vad är det för chanser att man ska ah. bli bättre. Och, och Han har ju kanske då, den ena hjärnhalvan är ju som en nöt kan man säga, ah. frisk. Ah. Mm. Och det är ju skillnad då om man har en skada som är som en nöt istället. Mm. Då kan mm. ju ja, allt hysta runt ja, omkring ja, Och bilda nya vägar mm. Här gör det ju inte det ja. Och då har man det här Och det är klart att på ett sätt så är det ju Ganska skönt att leva i den fasen just nu Att ja, men nu vet vi ja. vad vi har att förhålla mm. oss till ja. Och vi vet Vad vi kan göra och inte göra Och vi försöker liksom att Leva utifrån Och vi, vi kan faktiskt till och med skoja lite ibland mm. Ja, mm. ja. ja. Och han vi kan ju ja. inte prata och han kan ju inte gå. Utan han är ju förlamad i högersida då. Mm. Och det här med talet är ju det värsta. För det blir ju, man blir ju fången i sin egen kropp. Mm. Och ibland vet han ju inte riktigt vad han vill själv. Mm. Han har både affasi och apraxi. Okay. afasi är det här att man inte hittar rätt ord, du har mm. alla ord i huvudet mm. men du får inte fram, du kan säga blå istället för svart eller ja, vit det, mm. ja. apraxin gör att du hittar inte bokstäverna så han kan inte bokstavera med händerna eller sätta Nä. ihop ett ord mm. eller skriva mm. utan det är ungefär, de jämför med att man, om du har en bokhylla framför dig så tar du, ja, men jag ska läsa den här boken, nej jag ska läsa den bok, nej jag ska läsa nästa bok. Alltså du, du tar bara ah, en bokstav mm, i varje ah, ord okay, ungefär och så okay. kan du, då blir det ju bara goja. Ah. Så att det, man, det är ju svårt. Mm. Men däremot om jag säger mitt namn till exempel, ah. att, mm. så kan han härma efter. Ah, med väldigt ah, alltså, sluddrigt, och, och vissa ord kan vara klockrena. Ah. Mm. Så att det är jättesvårt att veta hur mycket han är med egentligen. Ah. Mm. Mm. Ja, men man, man, får, man får ta det som det. Är. Ja. Mm. Men nu men, när man, man har men när man tänker då när, mm. när, du, när du fick den här när, när, när det var klar, när man, man slutrapport eller så här blir det då, då händer en massa saker också. Mm. Eller, för då försvann allt stöd Mm. Också. Alltså, ja. då, då var han färdig på något sätt? Ja, eller? vi blev utskrivna från sjukvården kan man säga. Ja. Och det blev vi ju också. Och då fick jag ju söka själv kurator ner på vanliga vårdcentralen och ja. ställa mm. mig i kö, som vanliga. Då. Ja, Men då precis. kom Björn hem? Ja, ja. Han, han var ju hemma då, på äh, Östern och Boran. Ju då. Ja. Ehm, och vi har, ju gjort, vi har provat att ha honom hemma mm. flera gånger. Mm. Men det går inte. Det, det liksom, jag, jag sov två timmar på natten mm. kanske. Jag hade mm. personal 24-7 hemma. Mm. Två, tre personer mm. hela tiden. Mm. Och de kom på natten. Och det kunde dröja allt från 50 40-50 minuter mm. till över en timme innan de kom på natten. Och han ville gå på toaletten. Och, så. och då blir det ju att jag kommer ju konka på honom. Så mm. är det ju. Mm. För man är ju medmänniska. Man kan ju inte mm. se någon... Nej. Alltså Nej. lida och göra Nej. ner sig eller så. Man, man kan inte det, utan då blir det att man gör det själv. Mm. Mm. Och det är ju där man hamnar i den fällan, att mm. man sliter ut sig mm. Mm. och du blir sjuk. Och jag hade ingen aning om att det var så vanligt att man är medsjuk. Man tror inte att man är medsjuk, men det är man är så järnstressad. Mm. Mm. Och det är väldigt vanligt att man får stroke eller hjärtinfarkt själv. Mm. Just kvinnor mm. runt 50 mm. med barn. Kanske sjuka föräldrar. Mm. Ja, men du har Hela ett så, paket, st ja. Ja, du har så stort ja. paket mm. att ta hand om. Mm. Och du ska klara det här. Du ska visa dig duktig mm. och du ska jobba. Och, mm. och det måste jag ju säga. Att jag har haft en fantastisk eh, Tranås kommun. Måste jag säga. Mm. Alltså, och min mm. chef. och, och ja. Ja, Närstående runt omkring på jobbet. som har varit. Jag har fått jobba hemifrån. Och jag har... Ja, alltså det var ju svårt det där med stressen att gå upp på morgonen och göra sig i ordning. Jag bara mm. satt liksom och skakar på morgonen. Mm. Då började jag läsa mejlen hemma istället och fick liksom min lugn och kunde åka in vid nio till jobbet istället. Då. Mm. Mm. Så de har varit fantastiska faktiskt mm. runt omkring mm. det här. Och det är tack vare det att jag sitter här idag mm. tror jag faktiskt mm. att jag har kunnat jobba och hålla med ändå Ditt de här tankarna. Ja, på något ja. Sätt. ja det, har, det har rullat på och alla vänner runt omkring har ju varit fantastiska. Mm. Mm. Ja. Du nämnde innan här i pausen att under den här rehabtiden då hade du, då upplevde du att sjukvården då du fick väldigt bra stöd, ja. Björn fick väldigt bra ja. vård. Mm. Eh, och det fanns ett team runt dig som ja. såg dig och du fick väldigt mycket. Och det, mm. och det var ju under en ett, en ett års tid då. Ja. Och sen när utskrivningen ja. var då liksom, mm. då, då fanns ingen sömlös övergång. Nej. Då föll du där liksom. Ja. Vad var det du hade behövt där? Ja men där känner jag att jag hade behövt fortfarande liksom att, att de inte säger det här att nu får du söka en kurator själv via landstinget, eh, vanliga vårdcentrum mm. då. Utan att de bara, nu har du en kontakt här för så var det ju mellan Nässjö och Jönköping. Ja, du blev tilldelad. Mm. Ja, och Gässjö. Mm. Det här är din kontakt nu, hon kommer att ringa dig. Mm. Det hade jag önskat att det hade varit likadant, att de mm. hade lämnat över det här nu. Mm ringer den här personen på Transvårdcentrum till dig och mm. etablera kontakten. Mm. För det där orkade inte jag. Nej. Alla de här små grejerna man ska göra själv mm. mm. blir så stora för mm. att du är så hjärntrött och hjärnstressad. Mm. Mm. Allt du ska hinna med. Mm. Det hade man nästan... Det hade man, man hade fått, jag, har ju, jag har ju aldrig upplevt något liknande mm. men det hade man ändå trott att det skulle vara med att de hjälpte till mm. att det, för jag tänker, du är ju ändå liksom, du har ett stort socialt nätverk. Mm. Du är väldigt handlingskraftig. Mm. Du är ju van att ta kontakt ja. och få saker att hända. Det är ju inte alla som är. Nej. Det finns ju de som inte har någon vana att mm. be om hjälp eller ringa från, som inte har det här sociala Nej. nätverket. Herregud, hur, mm. hur går det för dem? Nej, precis. Och, och framförallt runt omkring med ekonomiska saker. Kanske en del som inte ens har betalt en räkning och nu ska Nej. man helt plötsligt klara allt. Nej. Man ska mm. skruva med värmepumpen, ja. den gick sönder mitt i vintern och mm. då fick jag ringa och beställa ny. Och... Ja. ja, såklart. Ja. Ja. ja, men allt som mm. ska bara ja. rulla på som man liksom... Nu, nu har ju vi varit väldigt jämfördelade mm. och jag har ah. ju skött mycket själv och jag mm. klarar mig ganska bra ah. själv. Men så fort det blir en liten mm. grej som går emot så blir man väldigt, mm. väldigt. Det blir mm. stora saker. Mm. Ja. Det är klart. Och då mm. behöver man hjälp. Mm. Så, du, är det. Jag, jag, så nu, nu ska jag tänka någonting som jag. jag det är ju jag som pratar om det här nu. Så att, men, men jag tänker så här: när, om någon, någon går bort, mm. då, då, då kan ju liksom en sorgprocess starta. Ja. Ah. Och, och, och björn finns ju kvar. Ja. Alltså, men han har ju på ett sätt... Han, det är ju inte samma björn. Nej. Alltså det är samma björn. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Hur, hur, hur, alltså det, hur, hur, hur, hur, hur tänker du där? Alltså hur, hur, hur hanterar du det? Liksom? Alltså ja, för... men det är nog det värsta. Att hantera det. Ja. Mm. Att han finns kvar fast han finns inte kvar. Nej, precis. Ähm. Och det är ju väldigt mycket envägskommunikation. Eftersom mm. man inte kan prata. Mm. Så blir det ju jag som kommunicerar väldigt mycket. Och, ja men man har ju tappat en människa fast den finns kvar ja. fysiskt. Mm. Så är det ju. Och det är ju ett jättetrauma. Mm. Och det är ju en lång alltså det är så, Han kan ju leva i 20 år till mm. Mm. Och den här sorgprocessen Kommer ju gå vidare och mm. Den kommer ju finnas kvar hela tiden Istället för som du säger mm. att någon dör Då får man ett, ja, men då är det begravning mm. Och det är ju alla de här delarna Här är det ju bara lång lång lång mm. sorg mm. Som, som gör ont mm. Mm. Fruktansvärt ont Ja det är klart och, jag menar det, och det finns ju exempel på Det finns ju exempel på Där man har separerat mm. och, liksom och och, och och, och, och det finns ju också ett oerhört tryck från samhället hur man ska, hur man ska vara och hur ja. man ska agera. Har, ja. har du upplevt något av det Ann-Marie? Ja. så alltså, att liksom... Ja, faktiskt har jag det. Och det är ju. Ja, alltså en del som har ja, lagt sig i helt enkelt hur ja. vi ska mm. vara, eller hur jag ska vara och vad, vad vi ska ja. göra och att vi mm. ska hem. och och det är ju inte bara att säga att Björn ska hem. Det är Nej. inte så enkelt. Nej. Det är ju ett vårdpaket. Mm. Det är två, tre personer bemanning på honom hela tiden. dygnet mm. om när man ska göra någonting. Mm. Och det är ju som du säger att man skuldbelägger sig. Och man ja. tycker inte att man ska vara ute och ha roligt eller åka mm. iväg. Men mm. idag har jag kommit så långt att jag känner att jag, jag, jag reder ut det. Och jag mm. kan faktiskt också fronta personer som ja. säger någonting. Mm. Och tycker någonting mm. alltså så här borde ni göra. För att det finns inga, det finns inga mallar. Nej. Om fem personer har fått stroke. Mm. Så har de aldrig fem samma diagnoser. Mm. Och hur man liksom kan hantera. Mm. Ja, alltså mm. så är det ju. Mm. Så att det är jättetufft också. Det trycket som du mm. säger och det, Ja... Det är ju det sista man ville höra. Det mm. sa jag så många gånger. Så här, och, nu kommer de säga att jag satt honom på ett hem. Och så lever jag vidare. Ja, bla, bla, bla, liksom så här. Mm. Mm. Och så får man höra det. Liksom. Mm. Då, då tänker. Mm. Alltså, man blir ju väldigt ledsen. Men mm. jag har ju som sagt. Då, ett fantastiskt nätverk. Mm. Mina vänner är ja. underbara. Mm. De, jag kan ringa när som helst. Liksom. Mm. Hörrni. Ni lyssnar på fredagsfrallan. Och vi, vi, vi pratar om svåra saker. Med, med Ann-Marie. Och nu tänkte jag. Jag ska spela en låt Och sen tänkte jag, tänkte jag Hur hittar man kraften då? Alltså, vad, vad, ska vi, hur, hur, hur, hur går man vidare? Hur, hur, var, var, var hittar du din energi? Det tänkte jag vi skulle avsluta mm. lite med Och sen kanske till och med och, Det ju tröligt, men, men vad du skulle önska dig Verkligen och, och, och vad du kan skicka med till dem som Kommer att hamna i samma situation som som som du för det är kan man ju, det är det enda man kan vara riktigt säker på att var, han var inte den sista som fick stroke om man säger så. Nej. Nu ska jag spela för nu ska vi prata lite också mindre och så tänker jag. Ska jag spela Yesterday. Yesterday. All my troubles so far away. Now it looks as though they're here to stay oh i believe in yesterday suddenly i'm not half the man i used to be there's a shadow hanging over me yeah. love was such an easy game to play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 med Janne Holmbom och Johanna Winn i ah, alltså, vi, vi är fem. Ah, asså vi har så oerhört mycket att, att, att prata om så. Jag, jag glömmer fort att, håller, att vi sände radio också, ja. För Jag ber om ursäkt för det. Asså, alltså, mm. jag är oerhört tagen. Jag, jag är så, vet du vad jag blir så impregnerad av som vi säger i byggbranschen dig? Det är att du är så jävla stark. Hittar på ja, ja jo, men nu, just nu är jag stark. Alltså det, men det, jag, har det, jag, alltid har känt det så tycker jag att du alltså har. Ja. Ha? Men jag har varit väldigt väldigt ja. svag jättelänge och mm. jag har ju det går ju upp och ner hela tiden så är det ju. Men det som jag säger det man det som inte dödar härdar eller vad det är ja, som man brukar är. säga, man lär sig på resan och man måste det tar tag i saker. Det går inte att bara gå och sätta så. och dö. Nej. Det är ingen som tjänar på det. Jag har sju barnbarn, barn, jag har tre barn och mm. massa vänner. Och, och Jag måste leva vidare. och Det, det, liksom, det är bara så. Mm. Jag, måste, jag försöker njuta av livet. Och vi försöker njuta tillsammans. Jag tar ju mm. hem honom ja, jättemycket. Ja. Mm. Jag har fått färdtjänst och det är ju jätteskönt. Mm. Ja, så kan han komma och åka. Och vi äter middag på kvällen ja. och efter jobbet. och Så här mm. och, ja, och så får han sin träning. och Så kör ja. vi faktiskt honom själva nu då. Mm. På PT-träning hos Kjell okay. Karlsson på träningscentret. Ja, de två tränar ju ihop för ja, Och han är så härlig också. Ja, han är så glad det. och skojar mm. med honom och ja. han masserar. Och ja. han liksom, mm. ja, så du vet, han är där kanske två timmar hos honom. Mm. Och ja. det är jättekul. Många onsdag. Mm. det är förmiddagarna, måndag och onsdag, ja, fredag. Okay. Ja. Då blir det som blir, det när händer någonting på dagen. Mm. Ja. Och så tränar ju personalen med honom också då. Men ja. Jag försöker att vara stark, men... Var, var, var har du hämtat energin ifrån då under, under den här resan? För det är ju så, du har ju, liksom, du har ju fått spruta ut energi ur dig. Men mm. hur, hur, hur har du tagit in? Bara inputen själv, liksom. liksom? Mm. Ja, men det är ju barn och barnbarn. Och mm. naturen, trädgården, där mm. vi bor är ju fantastiskt. Mm. Man kan bara sitta och titta mm. utöver vattnet. Mm. elden brasa. Det är ju min påfyllning mm. Trädgård och vänner givetvis också. Mm. Som... ja. Du nämnde i pausen att du var var på någon anhörig mm. träff har det varit. Mm. Är det någon under resans gång som du har träffat som har varit med om samma sak som har kanske inte betytt men som sagt saker som du har tagit till dig och som du själv skulle kunna vilja förmedla ut? Är det, är det någon som du var, oh. var just har träffat som har varit med i samma situation? Vad har det betytt då? Alltså när jag kom till träffen jag gick till berget mm. och jag tänkte, ja men jag måste gå dit. Jag måste ja. gå dit och bara se vad det är mm. och vad jag, om jag kan få, som du säger vad ska jag hitta för hjälp mm. och styrka ja. Och det gjorde jag ju och träffade och de trodde jag skulle föreläsa, de trodde ju inte jag var anhörig. Nej. Men kära någon lilla flicka, vad gör du här? Ja. Och de ja. var ju 70-80 ja. liksom ja. och satt och drack kaffe och pratade det var både män och kvinnor mm. som pratade ja. om ja. hur de hade levt, haft sina män hemma i 20 år, livet slutade för de har inte varit... Ja. Inte varit borta en enda natt. Har haft sin man hemma i 20 mm. år. Mm. Livet tog slut. Gör mm. inte ditt hem till ett sjukhem. Nej. Det är ingen som tjänar på det. Um, ja, det var ju jättemycket fina grejer faktiskt. Mm. Jag fick. Och, jag, nu har jag inte varit. Nu var det en träff här igen. Men jag har inte hunnit att gå. Men jag ska faktiskt gå flera gånger. Mm. Men om det är någon som hör det här. Som inte man vet om att man är i samma situation. Mm. Så, så skulle jag jättegärna vilja starta ett nätverk. När mm. ja, man men. är lite ja, yngre. Ja. Och man är aktiv. Och man kan... Hitta förståelse och, och liksom hjälpa varandra. Mm. Och men jag tänker att, att det så finns så många. Stroke i en sak. Men jag tänker att yngre människor är med ah. trafikolyckor. Ja. Det finns ju många ja. sjukdomar. Cancer. Ja. Cancer. det ah. är han, precis som gör ah. att man just ah. när livet ah. vänder. Ah. Så vore det fantastiskt att, ah. att förstå att de nätverken betyder ah. mycket. Samtidigt som att ha det här nätverket med vänner ah. som känner dig som ja. det var innan. Ja. Alltså du måste ja. ju den är också viktig liksom. Ja, men. Ja men det är det. Och sen som sagt var barnbarnen är ju fantastiska. De Alltså när han, i början där när vi var inne och hälsade på då, då Alice och Ester och de var ju fyra år då. Mm. Så, och, och så, för, vi förklarade, vi, så. vi mm. har ju aldrig hymlat med någonting. Mm. De har varit med och det är så naturligt och de kör honom i rullstolen. Mm. Och, de, och då kunde de sitta så här och öva ord med honom. Ja. Björn, kan du säga blå idag? <laughs> <Ja>. <laughs> så sa han blå och han hängde ju på. Ja. Det blev ju naturligt. Ja. Kan du säga... Ester, Ester. Oh, men du vet, det blev en sån mm. härlig dynamik. Mm. Och det gör ju också att man känner att men, vi kommer klara det här ja. faktiskt. Mm. Det är klart. Mm. Mm. ann mm. stort tack för att du tog av din tid. Men framförallt att du delade med dig av din berättelse. Mm. Jag hoppas att det är några där ute som, som faktiskt har fått, äh, fått uh, hjälp. Mm. Mm. Och det, det, jag vill si det sista jag vill skicka med och säga, Det är att prata om sånt här När man när jag är frisk mm. Skriv mm. ner ah, ja, det, ja. Så vet barn och barnbarn mm. Alla vet runt omkring hur ni vill ha mm. det Om det här händer mm. För det gjorde vi 30 dagar innan det här hände Satt vi och pratade om det här mm. Mm. Och skriv framförallt dokument mm. och fullmakter för det underlätta. För när du hamnar i den här krisen ja. så orkar du, du orkar inte Nej. med banker ja. och allting. Det Gör det. det. Smör och bröd ska funka. Liksom. Ja. Ja. ja, det är så viktigt att mm. mm. prata om det. Oh, vilket bra medskick. Bra medskick. Mm. Ja. Hörrni, ha en riktigt god hälsa Björn. Ja. Senast jag träffade var på parkeringen utanför glasbanken i bokshållet. Precis. Herre, men, så, och, och, och, och det var så härligt att ja. se honom. Så det ja. var jättekul. Mm. Så krama honom jättemycket ja. ifrån både Johanna och mig. Det ska jag göra. Ja. ha en trevlig helg. Ja, och detsamma. alla ni andra som lyssnar. Ja. Sköt av mig. Hej. Hej då.